اتدكو يوما ان كنت ستعانق دمعة الفكر الله في قبر وترجو رحمة تسري فعشى القلب اغلاظ النافر كتحومك الطير تحلق في تقافاتك وتنهل من غباء الخيرات لما وتذكر رواتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa usalli wa usallim ala ashraf al anbiya wal mursalin nabina muhammadin mab'uun bi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din azatim sahulih insallahu tbaraka wa taala asfakoi blagodavati i vidlivo i ne vidlivo i Salavati selam donosim na Allahu poslanika Miljenika. Pečata svih Allahu i poslanika najudaranijeg Allahovog groba Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, andego porodice, časna ashabe i sve vjernike do sudnjeg dana zad. Jedno od elementarnih prava za normalan život na ovome svijetu svake osobe jeste sloboda kretanja i sigurnost u kretanju u izlascima iz kuće obavljanju dnevnih poslova i tako dalje bez slobode kretanja bez sigurnosti insan ne osjeća da normalno živi Ishodno tome je hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve koji aludira na blagodat sigurnosti. Gdje kaže poslanik sallallahu alejhi Onaj koji zanoći siguran u svoju postelju, zdrav je u svome tijelu i ima da jede za jedan dan, samo jedan dan da jede kao da mu je čitav dunjaluk podređen. Allo poslanicu sallallahu alejhi ve selleme. U ovim hadisu opisao dunjaluk šta treba jednom insanu da bio vesel, da bio sretan, da bio spokojan, da bi jednostavno živio normalnim životom. Da bude zdrav. Da bude sit danas, jer za sutra ne zna šta ćemo se dogoditi. Hoće li ostati živ neće, nova na fak. Međutim, danas imam šta da jedem. I siguran sam u svoje posteli, to jeste, sigurno, normalno živim, normalno se krećem, obavljam svoje poslove, ne bojim se za sebe, za svoju porodcu, svoju djecu. To je Dunjavog. Danas, shodnovim sistemima i okolnostima kojima se nalazimo i granicama i državama i tako dalje, to je sve podijeljeno, insan teži da se sigurno osjeća u svojoj državi. I to je nešto najosnovnije što može sebi da priušti i što može sama država, sam sistem da priušti građanima te države da jednostavno kada obavljaju, kada idu na pijacu, kada obavljaju dnevne poslove, kada u saobraćaju se kreću, da se sigurno osjećaju. Islam je ovoj temi tekako posvetio pažnju. I Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallame je odgajao svoje ashave da bi u jednoj novopečanoj državi, počevši od Medine, grada, pa onda šireći se dalje po Arabskom polostrvu, Allah poslanih sallallahu alaihi vseleme odgaja prvu generaciju muslimana na koji način trebaju da međusobno surađuju, na koji način trebaju da žive zajedno, da bi uskladio jedan život kako se ne bi desilo ono što se dešavalo prije Islama. Da kada na um padne jednom plemenu, da napadne drugo, da ga napadne uzurpira i uzurpira, liši ga slobode i tako dalje, i onda ovaj ne može da se kreće ti mi tim regionom nije siguran i to je islam dokinu i dao je zaštitu potpunu kako pojedincu i tako i društvu svako od nas ima za sebe priču koja mu se jednom ili više puta desila na ulicama njegovog grada susjednog grada u komšiluku i tako dalje jedna vrsta nelagodnosti ili u saobraćaju Ili vraćao se kasno s jacije kući, pa, ga, onaj, pa je to bilo nekoliko mladića koji su ga o, provocirali i tako dalje. To sve stvari koje čine čovjeka nesigurnim u jednom društvu. Da si ti nesiguran da hodaš, da pošalješ svoje dijete u dućan, da Hanuman ne može da, da, da ide normalno ulicom, boji se da joj neće neko dobati, da joj neće onaj, neko ružno reći ili napasti i tako dalje. To su sve momenti neprirodni u jednom društvu koji se trebaju liječiti. To su bolesti. U jednom društvu, ako dođe do nesigurnosti, kako pojedinca, tako i zajednice, to je bolest koju treba da sankcionira država i da muslimani na jedan mudar način odgajaju tu omladinu, savjetuju ih bude pozitivne islamske vrijednosti u tom mjestu, u tome gradu, u toj mahali, kako bi se to, ta bolest nesigurnost izliječila. Allahu posanih sallallahu alayhi wa sallam u hadisu koji bileži imam Buharija, od Ebu Sa'ida al-Hudrija prenosi da Allahu posanih sallallahu alayhi wa sallam rekao ashabima, čuvajte se zadržavanja na, put, na putevima. Čuvajte se sjedenja na putevima. Po javnim mahalama, znači kodam ljudi prolaze. Kažu Allahov poslanice nemamo mi zamjene za to. Moramo se neka zadržati na putu, zastat popričat. Kad se sretnemo mahali skrence sa strane iz puta progovorit koju i tako dalje. Pa kaže poslanih sallallahu alejhi ve sellema Ako već nemate izbora, morate da zastanete na putu, onda dajte putu njegovo pravo. Upitaše ashabi, a šta je to pravo puta? Pa kaže, poslanim s.a.v. da obarate pogled. Da nikome ne smetate, da nikoga ne ezijetite da odgovarate na selam kad vam se nazove, da upućujete na dobro i od zla odvrčate. Ovaj hadis je obuhvatio mnogo što šta. I mnogo propisa, fajdi možemo iz ovog hadisa izvući što se tiče samoga puta, boravka na putu, zadržavanja na ulicama I tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala, vratit se komentaru hadisa kasnije. Allah subhanahu wa ta'ala također u Kur'anu, u vječtom govoru, spominje ove elemente, put, komunikacija, e, druženje sa drugima, na koji način se obhoditi ljudima, na koji način hodati, subhanallah i obihand. Allah subhanahu wa ta'ala čak i ovaj segment nije zapostavio. Kako da insan hoda? Čuj kako da hoda Hoću da hodam kako ja hoću, ne može. Ne možeš, brate moj, niti jednim gestom tako islamu stoji i to je vjera dini islam koja kada se upotpuni kod jednog društva i kod jednog pojedinca izgradi jednu kompletnu ličnost koja samo zrači pozitivnim vrijednostima. Pa čak i u ne smiješ nadmeno hodati kako bi pokazao drugim ljudima da ti nešto negativno sprejmaš. Čovjek koji nadmeno hoda, koji se raširi putem i hoda i gleda lijevo i desno, što on traži? Traži belaja. Automatski daje signale drugim ljudima nemoj da bi ko u mene, niti da me ko šta pita. Što znači da on u tom trenutku ako se može nazvati zračenjem, zračenjem, nekakvim negativnim energijama gdje meni i tebi, kao prolazni, ko će da kaže ti s nesiguran sa mnom? To je suprotno islamu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u suri al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladhine jemšuna ala l-ardi hauna, a i milosti Voga, oni koji se Allahu Allahove milosti, koji vjeruju v Allaha, oni hode normalno, hevnen, znači polako hode zemlju. Ne uzdižu se, nisu nadmeni, nisu oholi. Kada hode ulicom, irhamu ki Allah, nesmatraju sebe boljim od onih koji su pored njih prolaznika. Wa iza khatabahumul jahiluna kalu selama, I kada ih ne znali prozovu na putu, provociraju, kažu neka je mir vas. Pogledajte odnosa Allahovih robova i Allah je ovdje nazvao robova milostivog. Što hoće da nam aludira na to Allahov robe. Kada budeš i u konfliktu, znaje da si rob milostivog. Allah subhanahu wa ta'ala tog istog nadmenog groba koji ti je možda dobacio na putu već 20-30 godina sa bura nad njim. I je, milostivi sa njim. Možda jednog dana se uputi. A ako se ne uputi, doći će dan kad će on račun polagat. Pa ako je Allah subhanahu wa ta'ala sa njim strpljiv bio trideset godina, budi ti onu minutu kad prođeš pored njega. Wa iza khataba humul jahiluna kalu selama i kada ih ne zna prozovu Nazovu ih, pozovu ih na konflikt. Provociraju i kažu nekaj mir sa vama. Od mene I zbog toga, kada se govori o nazivanju selama u islamu, naziva se selam jednom velikom institucijom. Kad kažeš nekome es selamu alaikum, to automatski znači, između ostalog, siguran si od mene. To je prvo. I zato je opasno kada dođe neko i ne nazove selam. Odmah možeš sva, svašta iz toga da, da, da ispadne. Kad ti neko ne naziva selam, automatski ti kaže ja od prilike ne želim satavom nekakav mir. Što se tiče muslimana u ovom odnosu. Međutim, kad ti brat musliman nazove selam, oće da ti kaže nekaj mir s tobom, siguran si od mene, s tobom sam, nisam protiv tebe, molim Allaha za tebe i zato Allaho poslanih s.a.v. kaže ne smiju dvojica braće muslimana da budu u zavadi više od tri dana. I onaj koji počne sa selamom, on je bolji kod Allaha. Ne smiju muslimani biti u zavadi više od tri dana. Moraju se pomiriti. Naći nekakav modus da se izmire izmire Kako bi ponovo počeli da jedan drugom nazivaju salam? To jest, kako bi ponovo počeli jedan drugom govor, ti siguran od mene. Da nema konflikata. U suri Isra, Allah subhanahu wa ta'ala također govori o ovom fenomenu hoda. Kako hoditi zemlju. Pogledajte, nekoliko već ajeta U Kuranu govori o samom tvom hodu, kad hodiš mahalom, kada ideš na čaršiju, kada ideš u drugi grad, kako se ponašati? Jeli li ič u nekakvim odorama koje aludiraju na strah, na nesigurnost, u miru ti si u maskirnoj uniformi, raširio ruke, grupa, smrknuta lica... Znaš to može uludirati? Samo na zdirni, tu je vatr. To nije islam. Allah kaže u suri Isra I po zemlji nadmeno ne hodi. Niti ćeš, kaže, hodom zemlju probit, a ni ti možeš, kaže, u visinu planine nadmašiti. Koliko god da insan se oholio, koliko god smatra sebe jakim, velikim. On je jedna mala mrivca. U okolikali insanu daifa. U istoj suri. İnsan je stvoren slab. I onda kad je najjači, i tad je slab. I Allah subhanahu wa ta'ala hoće da mu kaže, što nadmeno hodiš, li ćeš zemlju probiti? Li ti možeš brda nadmašiti? Ti si jedan od tih koji koji si sa njima dnevno komuniciraš, družiš se, trguješ sa njima. To je to. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i jedina razlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste takvaluk. Inna akramekum indallahi etkaku. To jedino mjerilo može čovjeka učiniti veš, više vrijednim od drugoga. Takvaluk. A mi ne imamo instrumenta kod sebe može može iz, izmjeriti takvaluk jednog od nas pa da ja kažem ja sam bolji od mehe ili hase nema tog instrumenta zbog čega kako, gdje je dokaz dokaze u vjerdostorom hadisu gdje kaže poslanih sallallahu alaihvoselema etakva hauna i ovako se poslanih sallallahu alaihvoselema udaraju po prstima kaže takvaluk je ovde što znači da je takvaluk gaib za mene i za tebe Zato je jedno veliko islamsko pravilo postoji, a to je da smatraš druge ljude boljim od sebe. To je osnova. Da kažeš, ovi ljudi ispred mene su bolji od mene. Ja sam loši. I to je ta poniznost u islamu. I onda odatle sve pozitivno može da ući. Kad ti smatraš da su tvoja braća mu bolja od tebe. Od najviše ih vrijednuješ. Kada im nazoveš selam, kada ne ovudaš nadmeno kada se radi Allaha ta poniziš pred drugim ljudima. Ne da se poniziš da spustiš glavu pa da ne vodaš ponosno. Jedno je nadmeno, drugo je ponosno. Jer Allah poslani sallallahu alaihi sallam kaže Mente vada alillahi rafa'a ah. Ko se radi Allaha ponizi Allah će ga uzdići. To poniženje, to je onaj kontra oholosti. Čovjek ne oholi na drugim ljudima. A ne znači da čovjek ne bude ponosan u svome dini islamu, da kada ga neko upita, da ponosno ne kaže ja sam musliman, da ponosno ne kaže da je njegova hanuma pokrivena, da njegova djeca odraste u dini islamu, da uče Kur'ana. Kada pita koliko ti djete zna, ona je pjesama, kaž, ne zna pjesama, zna Kur'ana, zna toliko džuzeva i tako dalje. Mudri Lukman je u suri koju je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao Lukman, savjetovao svoga sina. I sura Lukman sa se nosi kako moralne, kako akidatske e, vrijednosti. Mudri Lukman je krenuo sa svojim sinom da razgovara i davao mu je akidu, davao mi je vjerovanju Allaha Tebārakev Ta'ala, donosio mu je racionalne dokaze iz mira. da Allah Subhanahu Wa Ta'ala ima apsolutnu moć. I onda kada je Lukmanov sin apsorbovao ono što mu je njegov babo, mudri Lukman, govorio, onda mu je počeo da savjetuje na koji način da radi i kako da se obhodi sa drugima na ovom svijetu kako da djeluje, kako da zaradi dženet između ostalog kako da komunicira i surađuje s drugim ljudima na putu. Zato što je nebinovno kao što smo rekli na, na početku, to je elementarna stvar. Da bi insan opstavno u ovome svijetu normalno živio, da se miješa s drugima, da odlazi na pijacu, na posao, da uh, ide čaršijom, da obavlja poslove, da putuje i tako dalje. Bez toga nema jednog normalnog života. Zatvori čovjek u kuću i da počitav dan sjedi. Nema toga. Kaže Subhanallah. Kako precizno u Koranu. I kaže Nemoj svoje lice osorno okretati od drugih ljudi. Kao u tefsiru stoji Nemoj Kada ti drugi ljudi priđu i nešto ti kažu, nemoj se od njih okretati osorno, namršteno. Nego, kaže, okreni se prema njima i poslušaj šta ti kaže, šta god da ti kaže. Poslušaj ga i onda mu nakon toga odgovori. Vola tu sajr haddeke lin nasi, vola temši fil ardi maraha i nemoj nadmeno hodati zemljom. Oholo. Ono onda lupaš čizmom dolo od zemlja, se čuje tomo raširi se. Allah zaista ne voli svakog nadmenog valisavca, oholnika. Allah to ne voli. Ako misliš da ćete se ljudi prepast, samim tim što si možda prepao dva, tri čovjeka, petoricu, čarši, zato što si hodao nadmeno, u isto vrijeme znaju Allaho robe da si zaslužio Allahovu Srđbu. I da Allah subhanahu wa ta ta'ala, stvorite nebesa i zemlji, to gleda na tebe. Samo zbog tvog jednog ponašanja, niti kome šta rekao, niti si koga udario. Koliko je bitno da čaršija, mahala, osjeća sigurnost u ovom segmentu. Pa se može čuti tamo, kaže... I ovaj kaže, ova mahala mi nije nikako, kaže onaj. Kad prolazim, šta je? Ma kaže, ima onih par, kaže, vazda stoji onde izazivaju, hoće, kaže, udariti, tako dalje. Kaže, bolje je zaobiđuti, ti iđi, kaže, ima okolo puta. To se može čuti. To je ta nesigurnost. Nesigurnost u mahali, na čarši, o, kvart, taj taj. Kaže, bolje ti tamo da ne parkiraš auto, da ne ostaviš. Nesigurnost. I zbog toga, islam, Dao je veliki akcenat na ovaj segmenat. I vidjet ćemo, vratit ćemo se uz Allahov pomoć na ovaj hadis koji smo na početku od Ebu Sa'ida i Hudrija, kada je Allahov poslanik mudro između ostalog rekao i kada ostanete na putu, šta? Naređujte na dobro odvraćajte u zla. Znajući Allahov poslanik, sallallahu alaihi vissalame, da će uvijek biti potrebe za tim stvarima. Da kad neko nadmano hoda, priđeš mu, kažeš, ljudino uranio svoje u redu trebali šta pomoći. Omladinu, kad se sretne omladina, pogotovo stari insan koji ima autoriteta, da ih nasavjetuje, da im dane nekakav predlo, kako da potroši taj dan. Jer omladina ima viška vremena. Kajat će se svaki od njih jednog dana što je svoju mladost potrošio u čavrljanju, hodanju, pomahali, tražići belaja i tako dalje. Što nije sjeo kući ili je otišao da, da, da nešto nauči i da trenira, da da se koristi, kako mu to koristilo, onda kada ne bude imao vremen. U samom hadisu rekli smo da kada su ashabi tražili izuna, a osnova je, pogledajte, osnova hadisa, kada pogledamo hadis, osnova je da nema zadržavanja na Jer Allahu poslani, sallallahu ar-ehi vseleme, Rekao, čuvajte se sjedenja po putevima. To je osnova. Pa kada su rekli ashabi, alao poslaniće, nemamo izbora, moramo nekad. Pa kaže, ako morate, to i to. Što znači da je jedna velika osnova, da insan, kada obavlja posao, da to bude što brže, da odradi, da nema nekakvog prevelikog šetanja. Znači da jednostavno uzme i da vidjet ćemo tamo e, da riječ heun, onom kur'anskom majetu, a robovi milostivog, oni koji hodaju po zemlji, e, fino, umjereno, normalno heunen, da to znači niti kaže da brzaju da trče po putovima. Jer to je jedna vrsta nesigurnosti. Tođe neka skupina ljudi ili momaka ili jedan trči između ljudi i tamo možda nekoga zakači neku stariju osobu pa je obori na zemlju i tako dalje. Znači da ne trči da ne bi uznemirio ostale oko sebe niti kaže da nogu za nogom zabacuji. Tako stoju u tepsiru. Da se šečka tu dam, pa onda vidi sto belaja. I onda dođe na sjedi sa braćom na sjelu kaže subhanallah šta sam bela sve vidio. Pa dženeš vidi kad si na sve strane okrenuo Oči i koguštera. Brate moj, imamo jedan lijep primjer. Svidilo mi se kad sam čuo jedan naš star jefendija ovdje s čaršije. Hvala da ga sačuva. Onaj, kaže, ima običaj kad hodi putem, samo gleda predase. Obara pogled. Nikada ga kaže, još niko nije vidio da je podigo pogled, osim da mu neko nazove selan, pa on podigne i kaže da zove na selan ponovo. I kaže, nije naišao na papiriću. Kad hodi i gleda u zemlju. I kad gleda u zemlju, na zemlji pretežno ili lišće, ili su papiri. Kaže, kad vidi papirić, digne ga do prve kante. To je jedan fin primjer jednog insana koji e, mogu slobodno reći, možda i uživa jedan stepen autoriteta i, i ugleda u svome društvu, ali pogledajte kako se ponaša. Ko pravija laurob. Ona je tamo lijevo, desno, pa vidi i tamo kafiću šta oni rade, pogleda desno, vidi onaj, kaže nešto, mota, onaj, ovo, onaj, ono i dođe na i kaže od ovog društva nema ništa. Pa i ti svašta gledao. Ti da, da se oborio pogled, kao što ćemo sad vidjeti u, u ovim navešćama, ako da nekoliko uh, podjela i stvari koje insan kada hodi putem, šta treba da radi? I da onda u tom slučaju, kad on ispuni taj nekakav koncept islama u, u komunikaciju, u, u kretanju, tada ćemo vidjeti uz Allahovu pomoć da je on jedna ta osoba, jedna jedinka, koja će u tom trenutku zračiti sigurnošću. Da će drugi ljudi i nadati se inša Allah kema te dinu tu dan, kako se budeš obhodio, kao što kaže poslani s.a. prema drugima, i drugi će se obhoditi prema tebi. Da će Allah s.a.a. I tebi lijepi mu pa će i prema tebi se ljudi tako obhoditi. I da se širje te pozitivne vrijednosti. Jer pazite, kad u jednom narodu ne postoji jedna osobina. Ona je garib. Ona je čudna. Da li ona bila pozitivna ili negativna? Ljudi je na samom početku teško prihvataju. Pa onda ćemo vidjeti kad mi raširili te pozitivne vrijednosti. Na ovaj ili onaj način. Transparentno, plakatama de plakatata velika jumbo plakata i ne hodi zemljom nadmeno kuranski kuran i to stoji 15 dana na čarši. manje plakate se naljepe je kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme od lepote insana jedne osobe jeste da ga se net da da min husni salam almari tarku ma ja da napusti ono što ga se ne tiče Pa ćemo vidjeti da će se tu odmah i saobraćaju brzat. Što? Jer kad se ona dvojica tamo kod semafora, onaj žuto, veli, očul prošu, neću zakoču, onaj iza, udari ga, polomese farovi i, i onaj hladnjak se odma uništi. I dok svaki onaj tamo koji prođe, pored toga, pogleda šta se je desilo, koliko je farova, koliko je štete, ti upo ugužu. Tebi se možda žuri, ideš, vodiš dijete, doktoru, hanumu, imaš dogovor imaš sastanak, Ideš na, na namaz. Tamo navakat veli, idioš deset minuta do izana, od do džamije, kad tamo gužva. Zbog če gužva, nije zbog saobraćane nesreće, nego gužva zbog radoznali prolaznika, koji u saobraćaju uspore kada dođe do, do nej tamo saobraćane nesreći Policija je već tu, sve je tu, ne treba pomoć. Sve u redu, sad će doći šlep služba. Međutim, on za, zastane i pogleda zbog radostanosti. U islamu kaže, Allaho, poslani, salallahu, salallahu, salam, od ljepote islama jednog čovjek Jeste da napustimo što ga se nas tiče. Da ne sluša ono što ne treba da sluša, da ne gleda ono što ne treba da gleda i tako dalje. Obara ne pogleda. Prvo što je poslanih sallallahu alejhi ve selleme rekao u hadisu, a vidjećemo kur'ansko sunnetske tekstove. Kada izučavamo islam, gledamo, učimo tafsire, čitamo. Vidjećemo da kur'ansko sunnetski tekstovi čak i uome u podjelama, u rasporedu stvari, navodi Allah subhanahu wa ta ta'ala osobine, vidjet ćemo da uvijek ide od najvažnijeg ka onome što je ispod toga. Jalahu poslanih sallallahu alaihi vseleme u ovome hadisu počinje sa haddol basar, obaranje pogleda. Da muškarci koji stoje na putema ne gledaju druge žene, a niti druge žene koje se zadrže na, na putu, ili one prolaze i gledaju te muškarce i prolaze pored ti muškaraca koji stoje na put da ih ne gledaju. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنَا بُصَارِهِمْ I reci vjernicima, i neka obore svoje poglede. وَيَحْفَذُوا فُرُودَهُمْ I neka čuvaju stidna mjesta svoja. Što znači da ako baraš pogled inshallahutaala sačuvaćeš svoje stidno mjesto. Sačuvaćeš, u yahfazu furujuhum, oda se misli na, da sačuvaj svoju čednost. Da znači ne blud. Jedan veliki jedna velika vrata ili prozor na koji se može ući do bluda je se pogled. Čovjek kako bori pogled ako je dostrastan. Neće u zalahu pomoć. Dođe do tog gada. Pomisli i da počne da traga za bluda. Među onaj koji gleda lijevo, desno, tamo, vamo. Danas vidi 100 žena, 200 žena. Pa on se onaj izbezumljen. Kod njega otrova ima u srcu. Treba po noći da klanja da se očisti. Kaže poslanik sallallahu alejhi Oborite poglede. Allah s.a. u drugom kuranskom ajetu kaže i reci vjernicama da obore poglede svoje i da čuvaju svoju čast, svoju četnost. Što znači da je oboranje pogleda jedan veliki katanac i velika kapija zatvorena za šeitana i za njegove prilaze što se tiče ovog velikog harama, koji je velika sramota. Blud, a to je tema za sebe, a mi ćemo uzalaviti pomoć u ovom predavanju. Znači, pazite, ovaj svaki sada dio što ja budem govorio, to je sve tema za sebe. Obaranje pogleda, blud ne približavanje bludu. Wala taqrabu zina Allah kaže. Ne morate sve približavati putu. Koji to pute? to su predavani za sebe. Međutim mi ćemo samo inshallahutaala samo dati smjernice na koji način vjernik da se obhodi na putu. Radi čega? Sigurnosti radi. Da bi širio te pozitivne vjera, vrijednosti, da bi druge ljude upoznavao sa onim pozitivnim vrijednostima. Kako da se ponašaju na putu? Pa da se uzme na primjer ovaj ders na CD da se podijeli komšiluku. Evo malo, Allah on dao svako dobro. Ako treba, naša omlana se ponaša. Pa po onog omladinca sretneš, pa mu kažeš, između ostalog jedno, pa za 15 dana drugo, ima tu nekih desetak podjela manje više. Kad bi se to počelo, te pozitivne vrijednosti, širiti među našom narodom, onda bi vidjeli da onaj koji iskoči iz kolosijeka, iz ovih pozitivnih vrijednosti, svi bi upirali na njega, prstom i negodovali za ono što on radi. Između ostalog, nadmeno se nadmeno hodi ka pogledaj ovoga. Znači, kad smo svi složni, kad smo svi na jednom, kad svi zračimo pozitivom, onda kada se pojavi kontra, kada se pojavi nešto što je mimo toga, svi negodujemo. I onda on, tio nehtio, mora da bude pozitivan zato što živi u pozitivnom društvu. Zato je okolina Velika stvar. I sjetimo se onog čovjeka koji je ubio 99 ljudi za, i onda to sve e, prelio sa stotim, onim abidom, jadnikom što mu nije znao odgovoriti, kako će se pokajati, potišao kod Alima i prvi uvjet za te ubije je bio, mijenjaj sredinu. Ne voljati sredina. Ubišete tvoje rane. Znači, oko njega sve bilne kakve čak jaše. On je bio sigurno tu među najvećima da se pokaže, da se dokaže. I onda mu ovaj mudri alim, učena rekao ako hoćeš da se pokaješ Allah i da ti Allah primi teubu. To jeste da ustraješ. A jedno od uslova teube je da čovjek se pokaje za ono što je uradio i da čvrstu odluku donese da se neće vratiti tom haram. A Ajmoš ti čvrstu odluku donije da se neće vratiti haramu, a taj haram ima pored tebe to društvo, ni čak i ja opet pored tebe. Zato mu je rekao, idi u to i to mjesto, tu žive dobri ljudi, pobožni. E, tamo se pokaje. U ovom hadisu, također nakon obaranja pogleda, kaže posani sallallahu alaihi vseleme, i nemoj nikome ezijet načiniti. Nikome. Niti guranjem, niti brzim hodom da nekoga prestrašiš, na večer ideš za čoška, ko plako vlada osvako dobro. Da ne, nekoga ne, ne izviješ iz, iz cipjela, da, da ga ne prepadneš. E, da jednostavno svojim ponašanjem e, doprinosiš toj sigurnosti. U tvojoj okolijen, tvoje mahali, tvom gradu, u susjednom gradu, u tako dalje. Jer kaže Allah u poslanih, sallallahu alaih sallamu, u virdostrom hadisu, Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. To je musliman. Što aludira da nije pravi musliman. Nikakav je on musliman onaj od čijeg ruku nisu sigurni i čijeg jezika nisu sigurni drugi muslimani. I ovaj hadis također govori o ovoj sigurnosti. Znači ja moram biti siguran od tebe i ti od mene. Kada komuniciramo... Ma kad problem nastane, problema će biti. I zato Kur'an daje lijekove za probleme znajući da Allah subhanahu wa ta'ala da će doći do konflikta, do problema. Da li u zajednici, da li kod pojedinca, da li u komšiluku, u rodbini, doći će do konflikta, do problema, do svađe, do nerazumijevanja. Ali Kur'an daje lijek na koji način riješiti taj problem. Pa i kad nastane problem, moram biti od tvog jezika i tvoju ruku siguran. Ako želiš da budeš pravi musliman, pravi Allah-u. Treće, klonjenje onoga što nas se ne tiče. Da obaramo pogled pred onim što nas se ne tiče. Malo prije sam naveo i u saobraćaju koliko puta smo u gužu ušli i zatrfili se. Ne zbog onej saobraćajne sreće, nego zbog radoznalih prolaznika koji uspore dobro uspore kad prolazi pored sudara da bi se vidjeli i onda to se onaj, neko je u žurbi, neko u potrebi, neko je onaj, u, e, ide u hitnu i tako dalje. Ne smijemo sebi dozvoliti, znači treba, a posebna lekcija u islamu je e, eziječine puta. I sklanjanje, sklanjanje znači, sad ćemo navesti inšalautala, jedno od edeba i od adaba puta jeste da se skloni ono što smeta ljudima. A zamislite sad koliko je čak islamski učenjaci smatruo haramom da se zatvara javne ulice. U to imaju uporišta uh, u suneta Allahu poslanika, vseleme, gdje je zabranjeno da se na javnim putevima zadržavaju kolone, da li one bile svadbene, da li one bile protestne, da li bile ovake ili onake. Znači, osnova je da je zabranjeno zapriječiti javni put. I da kakav god namjera nam bila, da ako ljudi ne mogu zbog našeg automobila, našeg prisustva, proći javnim putem i saobraćati, ne nam je grih. Mi smo griješni kod Allah. Pogledajte kako Islam gleda u to da sve bude normalno. Znači nema da, da, da javni put bude začepljen. Da se ne može tu dan saobraćati. Da ne mogu ljudi prolaziti, vrše svoje potrebe. Odma tu dolazi do e, negativnog osjećaja, odma dolazi tu do, do, do nervoze. Kako islam to sve onaj reguliše, da bude normalo, da građane se osjećaju u svojoj državi sigurno, e, lijepo, da jedna komunikacija bude normalna. Vjerujte, pogotovo turisti koji dolazi u jednu državu, ko puto svijetom vidjet će da je jedna od najvažnijih stvari za njega kad dođe u državu, da sti ljudi pošteni onako i da su komunikativni. I da su raspoloženi za stranca. Znači jednostavno kad ga nešto upitaš, da ti odgovori, da te uputi, da je raspoložen prema strancu, da kad te vidi da se on odmah ne smrkne, da odmah kare, pogledaj onoga, ovako, onako. Jer bitno je, kao što smo rekli, ta sigurnost je elementarna i ako dođe do neizračavanja balansa u toj sigurnosti, ne osjeća insa normalan život. I onog trenutka kada se osjećaš, ne osjećaš se normalno u svakodnevnom životu, to ne može puno trajati. To ne može puno trajati. Klonjenje onoga što ga se ne, ne tiče. U tome je došao i hadis gdje Allaho poslanika s.a.v. rekao, kao smo naveli, od ljepote islama jednog čovjeka je da se kloni onoga što ga se ne tiče. Četvrti savjet Allaho poslanika s.a.v. ili treći ishodno hadisu jeste narađivanje dobra odrečana zla. Kao što smo malo prije naveli, da se omladina da se, kad, kad se vidi da, da neko nešto radi na putu što bi moglo naštetiti zajednici radi neko zlo kida kablovo da se spriječi da se nasavjetuje da se pita kod je babo, kod je ovamo tako dalje da se na dobro navraća to jest da se nređuje dobro pogotovo znači da ako imamo vremena idemo u džami, vraćamo se Zastaneš pet minuta s onim vadićima koji stoje na putu. Salam aleikum, šta ima, kako ste dobro sve. Stojite tu, maša Allah, uči se škola, kako ide tamo vamo. I da insan kaže par riječi, da je mu put par savjeta. I nije na tebe osim to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, poslaniku, na tebi je da jasno obzaniš. Jer mi nismo poslani, mi nismo sultani. Nemaš ti vlasti pa da kažeš, dođi ovamo ti. Da tebi je da jasno obznališ. Kažeš, tako treba, ovako ne treba. I uz Allahov pomoć, ako ima u njemu trun dobra, odazvat će se na ono što ga, ga pozivaš. Peto, jeste uklanjanje svega što smeta prolaznicima ako smo u mogućnosti. I zato Allahov poslanih sallalahu alaih sallalame obećava veliku nagradu. A u samom hadisu, koji govori o dijelovima imana, kaže po sani sallallahu sallam, iman je sastanjen od 70 nekoliko ili 60 nekoliko dijelova. Najuzvišeniji istupan jeste la ilaha ilallah, a najnižiji istupan imana je da sloniš ono što ljudima smeta na put, a i stidi od imana. Subhanallah i hamdine. Toliko je islam gledao ovu sigurnost u, u, na, na put na tu komunikaciju na, šet, na, na na odlaske dolaske pijac da je uvrstio u iman, u vjerovanje Allaha tebaraka ta ve taala, uvrstio sklanjanje nelagodnosti sa puta. Pa je u Imam Buharija i Muslim navode eh, ovu priču od Allahu poslanika sallallahu je rekao, jedne prilake jedan čovjek prošao pored trnovite grane koja je bila na putu. Pa je uzeo i sklonio na što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zahvalio i timamo mu prostio grije. Hadis bileže i Buhare i muslim. Znači, samo što je sklonio granu sa puta, koja će eventualno smetati prolaznicima, ezijetiti i tako morat će zaobilast. Allah subhanahu wa ta'ala šekera lehu, kaže po sanju sva salama, zahvalio mu se i time mu oprostio grije. Samo zbog tog jednog gesta. I onda, shodno ovome, neka te analogija onaj, služi u bilo čemu drugom e, na putu. Nađeš kam na putu sklonika. Vidiš da, da su sad u zadnje vrijeme postalo moderno e, skidanju ni šahti prodaju valjda one gvozdane ša, šahte, da vidiš da negdje ako u tvojoj mahali oblizini, vidiš već par puta si uh, sa, sa automobilom prošao, vidiš da nema šahte. Da odeš da se potrudiš kod nekog stolara, jer skupo je, ne, ne možemo mi ko pojedinac ili, ili kupiti opet gvozde, od gvoždja, ali imaju, mogu se dobre drvene šahte napraviti, koje će poslužiti dok se država ne sjeti, da kupi ponovo željeznu pa da je zavari da ne mogu oni opet čupati. I da se fina drvena šahta napravi, kalup sve da dovedeš, to neće koštati možda onaj nekoliko desetina maraka, 20-30 maraka da se napravi, fina se ukuje i da stavi tu da ne bi neko, neko me odšla i guma i ne znam šta više, oni dijelovi tamo da auta i tako da. Znači, može sve da potrga. Oto onaj putnik najberni koji prvi put prolazi tom ulicom onaj on gleda pravo tamo jadnik, ode sve i onda bela i mora plaćati, popravke i tako dalje. I da insan, kao što smo rekli na početku, kad je Lukman savjetovao svoga sina, da normalno hodimo, da se fino ponašamo. I dajem akcenat ove prilike na saobraćaj. Na muslimanu je da se drži svih saobraćajnih znakova koji su propisani u njegovoj državi. Kada ode u drugu državu, da se raspita kakav je tamo zakon da se drži toga. Vjerujte da e, nisu ljudi džaba tu onaj. Možda ponekad insan kaže sebi, "Ma ajde, prekorači aj brzinu i neka ona prvenstvo prolaza." Čak šta više Jedan stupan iznad. Čak i kad imaš ponekada prvenstvo prolaza, pusti onoga da prođe koji, koji ga nema. Dadi mu prednost. Pusti pješaka. Vidiš tamo on onaj oće da, da pređe ulicu. Ili čovjek želi da se uključi na, magista, na, na, na put i tako dalje. Da zaustaviš automobil da ga pustiš. To je jedan od velikih, velikih gestova, pozitivnih gdje onda i nega samog, pa ne samo da ćeš ti učin dobro djelo, da će čovjek kad tebe vidi kao muslimana, da si mu stao, da si mu dao preinstvo prolaza, da će se zahvaliti treć poglavnih ljudi kako su dobro. Nego ćeš samim time širiti pozitivnu energiju oko sebe. Kako? Jer kad ti njemu staneš, postoji velika mogućnost da olao pomoć, da će i on sutra isto tako stati, sjeti se kad bude išao magistralom, pa neko će se uključiti, stane kaže i meni je stao juče onaj insan. Pa onda i on stane, pa onda drugi i na taj način se širi, širi pozitivna, pozitivna energija. Molim Allah subhanahu ta'ala da našu zemlju učini sigurno, da se osjećamo sigurno u njoj, da, da nas sačuva svakog belaja. Molim Allah subhanahu ta'ala da se koristimo od ovih savjeta, da bude koristi nama i drugim muslimanima. Subhanaka, Allah mi hamdike, shadu ala ilaha ilaha ilaha وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا